Goeiemorgen, dit is 8 uur, woensdag ochend, 13 april en hier volgt die nieuws op SAK nieuwsradio gelees dier my, Dion Bote. Die ANC in 5 provincies het so ver hulle presteen vir president Jacob Zuma bevestig. Die vrystaat, KwaZulu-Natal, Mpumalanga. Limpopo en die Ooskaap het reeds bekend bekendgemaak dat hulle Zuma as president steen na die constitutionele hofse beslissing in die enkand lasak. Die Gautengse provinciale uitvoerende komitee het echter vroer die week gesê Zuma moet die krisis binnen die ANC oplos. Die komitee het in die verklaring gesê hulle aanvaard se verskoning aan die publiek, maar dat die president diep moet nadink en die rechte ding doen, om die ongekende krisis in die ANC op te los. Die Gatingse ANC het verder gesê, hulle sal die ander ANC takke in die Alliantie raadpleeg oor die kwessie Die sameroeper van die Werkersberaadse Dagbestuur, Zwellenzima Wawi, sê die berichte van die Gupta-familiese vertrek uit die land, gaan nie noodwendig beteken dat kritieke aspekte van die staat weer onder democratiese beheer kom. Waar we sê die invloed van wit monopolistiese kapitaal en die invloed van swart elite bepaal die beleid van die ANC regering. Hy sê die invloed van die Guptas was vervoeilik maar nie die werdelike probleem nie. Volgens hom is hulle deel van een groter probleem waar die toekomstplanne nie gemik is om die werkes en armes se lot te verbeteren. Dit is eerder ten doel om die mag en invloed van hulle wat die ekonomie beheer te bevorder. Wawi sê voods dat die vakbonde wat beplan om op meidag een nieuwe vakbond federatie aan te kondig besef dat dit ‘n baie moeilike taak gaan wees. Wavi sê hulle beplan om op 30 april een beraad te hou waar 3000 afgevaardigd van 40 vakbonde werkesprobleme sal bespreek. Hulle sal ook in die klem laat val op die behoefte van 'n nieuwe vakbond federatie. Volgens hom sal een veldocht in arbeidsmakelaars en eetolpaaie ook bekendgestel word. Wawi sê die nieuwe federatie sal hard moet werk om die vertrouwe van die werkers te kry vir die byna 7,5 miljoen werkers wat nie aan vakbonde behoort. Hy sê echter hulle het vertrouwe dat het haalbaar is. Die minister van telecommunikasie en postdienste, Sia Bonga Kwele, het sy vertrouwe in die raad en bestuur van die Zuid-Afrikaanse postkantoor uitgesprek. Hy sê die raad en bestuur bestaan uit goed gekwalificeerde en bekwame mense. Die postkantoor het voor die staande komitee oor openbare rekeninge verskyn oor die bevindinge van die auditeur generaal. Die OG het bevind, dat die postkantoor een dier mekaar is, wat 576 miljoen rand van besteed. Bykans 95 miljoen is ook verkoos of vruchteloos aangeweid. Koele sê echter, die huidige span van die postkantoor het redelike vordering gemaakt en is bezig om die probleme aan te spree. Hy sê ook, dat die regering seker sal maak, dat die postkantoor genoeg vond sê. Die weskaapse minister van Landbouw, Ellen Wynd, het die beroep op boere in die boerland gedoen om nie goedsmoeds perde in te enden. Hy het die skoongezicht plaas na by die parelbesoek waar een Arabierpaard verlede week aan Afrika perde zieke dood is. Wynd sê 70 perde in die gebied is al getoets en volgens wind is materiels in plek gesteld om die ziekte te beperk. Die ANC in die weeskap sê hy kan die kommentaar lever op die kritiek van die geskoste provinciale leier Marius Fransman oor hyl besluit om die provinciale sekretaris Fayez Jacobs weer terug te verwelkom. Die ANC sitig komitee het Jacobs verlede week skuldig bevind dat hy ‘n voormalige problega aangerand het. Hy is vir 18 maande geskost, maar dit is vir 3 jaar opgeskort. Fransman is ontevrede omdat Jacobs terug is voordat sy hofzaak afgaan. Hy self is nog geskors hangen die die ondersoek na beweerde seksuele aanranding teenom. Een provinciale woordvoeder van die ANC, Djabo Nfusi, sê Fransman is gerechtig op sy siening van die saak. Die Johannesburgse burgemeester, Paak Stau, moes gister twee keer vlug toe omgekrapte betogers in Orange Farm, syd van Johannesburg, klipte, klippe in sy richting gegooi. Dit was die tweede dag van protestoptrede langs die gouwe hoofweg, wat heel wat verkeersontrichting veroorzaak het. Die inwoners, sy heel A&C raadslid, is bezig om omself ten koste van hulle te verry. Hulle het aangedring om 'n lijst klachtes aan Tauw te oorhandig in die hoop dat hy iets aan hulle eise kan doen. Tauw het beloof om die aantuigings te laat andersoek. Hy sê verskillende groepe inwoners het echter verskillende standpunte ingeneem. Die onafhandelike politie onderzoekdirectoraat sê hy het 5 miljoen rand nodig vir sy Marikane onderzoek, maar dat die thesorie nie die geld beskikbaar gestel het. Die senior bestuur van die onderzoekte direktoraat het by een voorlegging by die parlementaire portofilie komitee oor politie gesê die onderzoek bly echter ‘n prioriteit. Die Vaarlem Commissie van Onderzoek het aanbeveel dat die OPOD deel van die taakspan moet wees wat politie optrede tydens die Marikana skieterij onderzoek. 44 mense is tydens die geweld by Marikana dood. Die aantal kinders wat type 2 diabetes het, toon ek omberwekkende stuiging en word dier dokters deels toegeskryf aan die oorgewig wat deesda 'n algemeene gezicht by jongskoliere is. Dokters weis daarop dat type 2 diabetes hoofdzakelik veroorzaak word dier verkeerde en ongezonde eetgewoontes. Volging gezondheid deskundig is, is, die toename skrikwekkend hoog en word type 2 diabetes by jongkinders wat nog voorskools is gediagnooseerd. Die rede daarvoor kan gedeeltelik toegeskryf word aan werkende ouwers en kinders wat op een te jong stadium van hulle lewe aan hulle eie lot oorgelaat word en dan tevrede moet wees met kutskosse en selde een gebalanceerde maaltijd kry. Afgesien van die droogte toestande in Zuid-Afrika het die rooifluis uitvoerers gestuig gedierende die afgelopen jaar, maar nieuwe markte moet gevind word. Dit is die mening van 'n landbouwekonoom in Pretoria na aanleiding van die geleidelike stuiging in rooi vlees uitvoere wat in 2015 ervaar is. Hy wys daarop dat die economische insinking waar die uitvoere na China nadelig raak, die producent moet laat kyk na nieuwe markte. Alhoewel die lande van Afrika oor die algemeen swak betalers is, behoor die noordelike staat as koopkracht beter ontgin te word, het hy gesê. Klienten van Kalula.com en British Airways is gevra om aanlein in te boek om dat grondpersoneel vanmiddag met 'n staking begin. Die vakbond OASA sê hulle het toestemming vir die staking. OASA verteenwoordig sowat 60% van KAM-Eerse personeel wat vir Kalula en die Britse lichtlederij wer. Hulle eis een 10% jaarlikse verhooging oor 3 jaar. KAM-Eer bied echter een 7,5% verhooging aan. Een plan is glo in plek om enige ontwrichtings by die lichavends te verhoed. Die internationale monetaire fonds waarski as die Britte in hulle referendum in junie besluit om die Europese Unie te verlaat, dit ernstige streeks en internationale gevolge kan inheb. Die IMF sê, dit kan groot uitdagings vir Britannia en die rest van Europa meebring. Die leier van die Britse onafhankelike partij wat die veldtocht steen, Nigel Farage, verwerp echter die IMF verslag. Hy sê die selfde argumente is 15 jaar gelede gebruik toe daar gesê is beleggings in Britannia sal opdroog en dien hy nie by die EE aansluit nie. Hy wys daarop, dat Britannia nogthans die voorste land in die EE geblei het. En nou financiële nie, kom ons kyk na die belangrikse financiële aanwijsers vir vandag. Die Amerikaanse dollar verhandeltans die in 14 rand 68 cent. 1 euro sal jy 16 rand 68 cent kost en 1 pond sal jou 20 rand 90 cent uit die zak jaag. Die goudprys het even verswak tot 1200 52 dollar per fijn ons en brand rieolie verhandel iets wat sterker, tegen 44,43 per vat. En om af te sluit, kom ons kyk na die verwachte minimum en maximum temperatuur van die hoofdcentra soos verskaf dier die Suid-Afrikaanse weerbureau. Johannesburg, 13, 27, Pretoria, 15, 29, Moesina, 15 en 30, Bombella, 15, met een maximum van 28. Lloedhloe, 18, 31, Durban, 20, 28, Ooslondon, 18, 28, Port Elizabeth, 15, 25, George, een minimum van 16, en die kwikstuig tot een maximum van 22 grade. Kaapstad, 14 en 22, calvinia el en derartig springbok dertig alexander by drie en twintig aton tot den lekker warm twee de Aar acht en bloemfontein elf ze kimberley vyen acht en laastens muffiking 13 tot 29. Die bulletin en weerberug is saamgesteld dier inlichting wat verkry is van verskye onafhankelike bronnen. Besoek geris ons Facebookblad vir meer inlichting oor ons programme wat volg recht die dag. Dit dan, die einde van die nies om 8. Ek is Dion Bota en tot die volgende keer, sienwense en groete van huis tot huis.